І дав команду натиснути на кнопку аварійного захисту. Значить, щоб усі і регулюючі, і аварійні стержні увійшли в активну зону. А ті монстри графітові витісняють воду і дають сплеск реактивності. Це на додаток до того потужного сплеску, що й так стався через пароутворення. Ти розумієш, яка підлота конструкції? Півбети дарують академіки до лежаль. З Олександром на всесвітні поминки. Та це ми РБМК напхану півсвіту, Якщо кожному попів бети, світу немає і немає проблем. Інна перечила Олесю. Все одно порушували регламент. Бачили параметри реактора. Ще до пів на другу знали запас реактивності. Треба було зупиняти і негайно. І ти, Бруд, і ти з ними заодно. А ти знаєш, що був у нас Сіворд? Старший інженер управління реактором, поляков. То він, як п'ять пальців своїх, знав цей реактор у роботі, тому й листа писав цьому метру яйцеголовому, попереджав про небезпечні недоліки в конструкції. Небезпечні, чуєш? З експериментом. І хотіли ж наші заложники режиму удосконалити безпеку. Та де там? Хто він такий, якийсь інженерчик? Проти президента Академії наук. Дистанція. Нас і відповіддю не удостоюють. Часом інні здавалося, що вони там на станції у фронтовій затятості блокади й самозахисту вже ненавиділи всіх, хто не з ними, хто мав бодай якийсь сумнів у їхній правоті. Коли в діалозі панує глухота, кожен чує лише себе, а програють обидві сторони. І нещилося, як відбули досконтроль, і автобус підкотив до ЧС. Прямокутний резервуар перед входом – таке собі неглибоке корито з повздовжніми металевими рейками, ущерізь заповнений міцним бурякового кольору розчином марганцю, призначався для омивання взуття. Він, на жалістю, поглянула на свої мілкі та вносинні австрійські туфельки на зручних каблуках з переплетеними навхрест по підйому пряжках, свої улюблені, єдині, і майже навшпиньках вступила в розчин на рейки, даремно силкуючись не набрати води. Білявий смішливий хлопець, що був випередив її чогось, вертався до мийки знову, тупцював у кориті і тепер терпі дошви, і знову обганяв інну. Тепер він, схизуючись перед жінкою, вступив на пропускній у раму, без контролю приклав долоні, як для клятви на Біблії, і рама озвалася попереджувальним сигналом. З гримасою невгаваючого веселуна Він змавпував її Задер ліву ногу балетній позі лебедя Правою став на шпиньки Мов слонення на пуант Оцей ботинок мій Не пропускає зараза мию-мию А видно в нірці чи в дірці Частка мишка якась засіла Вахтовик розриготався Втішений власним жартом І змовницьки показав інні Як без зайвого галасу Проскочити впердком Головне не дрейф перед цими пацанами. Ти ж по ділу, значить, я наліво, а ти газуй праворуч. Інна проскочила раму контролю, покрутила перед очима молодесенького військового листом на поважному бланку і шмигнулася завмерлим серцем у бік парткому. Отже, вона сама на ЧАЕС. Секретар парткому вислухав її прихильно, доволі уважно. Поскаржився, як ведеться вже тут на журналістів і потерший чолопучками з майже синіми ніщами, Серцева недостатність, констатувала Інна. Підсумував. Отже, для оформлення перепустки в центральний зал у зону реактора потрібен спецдопуск і час. Я розумію, чого ви туди рветесь. Хочете помацати матеріал. Давайте так. Я перепустку замовлю. Напишемо від парткому. Дамо вам супровід інженера з техніки безпеки. А ви поки що поснідайте у нас у їдальні, і коли хочете, приєднайтеся до групи японського телебачення. Вони за півгодини прибудуть з Чорнобиля з Коваленком. Буде уменець Михайло Пантелієвич, директор наш, і член урядової комісії. Може, їхній дозвіл пришвидшить справу? Шеф, що привіз японців, усміхнувся, уздрівши її вільною птахою на ЧАЕС. «Партизанимо?» На що Інна Сумирно, безневинно, знизала плечима. «Годину вже на вас чекаю». Вона улесливо поцікавилася у самого, як величають представника урядової комісії. Стрункого, білозубого, родливого чоловіка. «Возняк Василь Якович, керівник ОГПК». З явною повагою і піететом поінформував начальник відділу інформації та міжнародних зв'язків. Знайомим коридором у напрямку до БЕЩІУ-1 – Услід за директором та урядовцем і шефом дріботіла японська делегація. У цій, в тому числі, і Інна в білих халатах, у шапках на зірець білих бавоняних пілоток, на яких красувалася вікоповна труба, і значилося ЧАС. Кожен раз, коли Інна дивилася на неї під час зйомок крізь панораму колючого дроту і могильника рудого лісу, вона згадувала, що на День Радянської Конституції за інерцією сценарію про наш радянський патріотизм, на тій трубі, незважаючи на високі дозові зашкали, двоє хоробрих, напевно, комуністів, поклали своє здоров'я, вивісивши червоний прапор. Скільки коштує людське життя? Здоров'я? Чи може...